وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما ياتي الاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa shërël umur i muhë dhe tha tuha, wa kulb i dhazën dalale. Nërruar vleze brisimtar, si shdo pun të hajrit dhe të mirë, e nisi me emrin Allahu gjelëshanën, me emrin e zotit tonë të vetëm. Vetëm atë e falëndërojmë, dhe vetëm atë e madhërojmë, dhe vetëm atë e lavëndërojmë. A e është zotu një vetëm vësë të cilit nuk kemi zot dhe të adhuruar tjetër. Ato që Allahu Gjelesha në hu me mirësin dhe mëshirë në ti, e uzon, atë asgjë dhe askush nuk mund të ahedhë atë në rrugën e shtremur. Dhe atë që Allahu Gjelesha në hu me urësin dhe drejtsin e ti, e lën humbje, atë asgjë nuk mund të akthej atë në rrugën e drejt, vetëm nëse dëshëron Allahu Gjelesha në hu. Dëshmoj dhe deklaroj, sa e ës i pa shoq, i pa ortak, pa grua dhe pa fëmijë, pa fillim dhe pa fund, i parë dhe i fundit të çdo gjëje, i vetëm dhe i pa shoq. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm atë mallërojmë. Po ashtu si dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është trobi i Ti, i dërguari i Ti mes njerëzve dhe profeti i fundit pas të cilit nuk vjen më profet tjetër. Ndroruar besimtar. Zoti i Madhuruar ka krijuar këtë botë me dinë dhe urtësinë e Tij. Dhe ka vendosur këto ligje, rregulla dhe norma për mbajvajt, për mbarvajtjen e saj. Disa prej këtyre ligjeve dhe rregullave kanë vlerë primare për ekzistencën e botës. Si për shembull tauhidi. Ky ligj universal është ligji bazë i ekzistencës së kësaj bote. Në rast se nuk do të ekzistonte tauhidi, pa qëllimin për ta dhuar një Zot të vetëm, Kjo bot nuk të egzistonte Pra ndajtë e një arsujet pëse do të shkatrohet kjo bot është kur njerëzit mos ketë më në bot që adhorejnë Allah në gjelëshanu Po përveç këtyre tjera Allah në gjelëshanu ka vendosur edhe ligje të tjera të cilat kanë blerë parsore dhe të rëndësishme për mbarë vajtjen e kësaj bote Qopë përsa i përket botës materiale Qopë përsa i përket botës njerëzore pra shakjeris njerëzore Po ligjet dhe normat që Allahu xhëlshanu ka vendosur në këtë botë nuk janë të pacënueshme nga njerëzit. Nuk janë të paqëndrueshme nga njerëzit. Jo se Allahu xhëlshanu nuk kishte mundësi ti bënd të tilla që njerëzit mos i cënojnin ato. Por ai qëllimisht i bëri të tilla. Për një qëllim mjaft të madh, për një synim mjaft të madh, për të përmbushur qëllimin e sprovës. Për të përmbushur lirinë e njerëzit. Në rast se njëri nuk do të kishte mundësi ti të cenonte apo ti shkelte drejtnë farmase ligjit të Zotit, atëherë ku si do të kishte mundësi ai ta ushtronte lirinë e tij? Për ta njohur Zotin dhe për ta adhuruar atë pa qenë i dhunuar dhe pa qenë i imponuar nga jashtë. Prandaj Allahu lëshonu qëllimisht i ka lejuar ligjet e këtij universi, paraj sa mundet njëriu, që i njeriu, që ti cenoj apo ti prek ato. Sfida e njeriu nuk e ka me ligjit të Zotit. Nëse mundet ajit të cënojë ato apo jo? Nëse mundet ajit të prish ato apo jo? Nuk ka as më vetë Allahun dhe Ishamin që ka vënë këto ligje. Siç mendonin dikur njerëzit. Dhe siç mendojnë vazhdojnë të mendojnë një pjesë së sotme. Një trashëgimë dhjettare kjo që është trashëguar për herë. Çënga lashtësia, ndoshta që nga Greqia e lashtë, ku njerëzit mendonin se duke njohur dritën që ata quhin dijen, do të mund të rregullonin ligjet dhe jetën e tyre sipas shefit. Dhe këshu që do të mundin Zotat Idhut e tyre të rem Dhe me ndonin se sfidin e kishë ndërmi e tyre dhe Allahu Gjellishanu Jo Sfidin e kanë me veten e tyre Sfida është o njëri Se sa do të mund ti Ti respektojsh të ligje Sa do të mund ti të jetosh në paqe Me Allahu Gjellishanu Pajtë se nuar këto ligje Sa do të mund është ti të jetosh në paqe me njerëzit Pajtë se nuar këto ligje Sa do të mundësh ti të jetosh me paqe me veten tënde, pajtuar të këto ligje. Sepse këto ligje dhe rregulla janë vendosur nga Allahu Xheleshanu që ti të, të jetosh me paqe, në këtë paqe të trefisht, paqe me Allahun, paqe me njerëzit dhe paqe me vetveten. Ndaj ti në sfidave të vetveten, dhe nuk je duke sfiduar as pak Allahun Xheleshanu, i cili nuk sfidohet nga asnjë krijesë. Por fakti që ai ja lë të lirë, ata që të cënojnë një pjesë apo një masë ligjëve të tij, kjo është për ushtrisë, me qëllim të të pse i ka sill njerëzit në këtë botë që të jenë lir, të lirë, të ta ushtrojnë lirinë e tyre. Përderisa Allahu xhaleshanohu i shpërblen njerëzit për shkak të ushtrimit të lirisë së tyre, pra që ata ndjejnë përgjegjës. Dhe jo për shkak të dhunimit të tyre. Në rast se njerëzit do të dhunoheshin, do të detyroheshin të bëjnë atë çka Zoti xhaleshanohu udhëronte ata, atë nuk kishat asnjë lloj kuptimi shpërbimi. Një nga ligje të bazë, rregulla të bazë Normat bazë në të cilën është ngritur kjo botë, qoftë bota fizike e cila na rrethon, qoftë bota shoqërore, është drejtësia, al-adl. Drejtësia. Dhe ajo që ai cënon më tepër, këtë është kundërta e saj, pa drejtësia. Të vësh çdo gjë në vendin e saj, kjo është drejtësia. Ligjet dhe rregullat Allahu xhëlal-shehani u janë vendosur nga ai, pikërisht që çdo gjë të shkojë në vendin e saj e duhur që i takon kur njërzit mundohen të prishin këto ligje të cenojnë këto ligje dhe këto regula atëhere ndodhë pikërisht pasojt që vimë prisaj pra njëri ushë në së firme dhe dveten nëse do të mund të përbalojt do të pasojt e mos respektimit ligjeve të Allahu Gjelëshanu një nga këto element negativë që dëmëton dhe të sënon, ligjën e dresis është korupcioni. Ndo është të hoqëa paramej mund të këtë folur mi aftëherë për korupcioni. Mi për është të dytyruar të flasin për sëri për arsye se shkojnë gjua të këtëm zëmbi. Të këpërlezojnë një material anketimi ku flitër për korupcioni, vurareja ty se institucionet fetare në masën e poplit kishë një përshtypje negatida. Edhe pse ato konsiderohen si institucione shumë pak të korruptuara, tek njerëzit kishte një mentalitet të tillë që ato bëjnë shumë pak për të zhdukur korrupsionin nga shoqëria njerëzore. Kjo jo sepse ne nuk e bëjmë atë, por sepse është e vështirë që kjo të përsëritet vazhdimisht, që të ngulitet në mendjen e njerëzve. Që jo vetëm që hoxha flet në hutbe për ditën e Xhuma, për korrupsionin, por edhe njerëzit që vin në xhami duhet ta mbartin këtë edukat katë moral do ta përhapim këtu në mes shoqërisë. Fundi fundit a nuk jemi dhe ne pjesë e kësaj shoqërie? Edhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie. Dashur pa dashur, edhe ne jemi kemi barrën tonë me shtëpinë tonë, një pjesë të fajit të kësaj shoqërie që ka. Kështu pra, korrupsioni, ai që është shkën më tepër korrupsionin është rrushfeti. Rrushfeti është një fjalë që vjen nga gjuha arabe. Rishua ka të njëtë në kuptim që ka dhe në gjurën Shqipe. Që që do të thot, të arish të bësh diqka, të arish të bësh diqka, në anë gjusorë kjo, në përmjet lejkatimit dhe mënyrë së but. Pra si kur njëriu kërkon të aritë marë diqka në përmjet rëshvetit, pa në përmjet diqka e të but, që e së but atë tjetërin, që do t'ja apë, do t'ja ja, përmjësoj dëshirën që e do, edhe edhe ku në këtë mes futet edhe paraja apo futet edhe malli. Në të vërtet, historia e jetës njërzore nuk është gjithë tjetër vetëm simbolika e historisë të prinderve ta, Ademi dhe Havas. Simbolik kjo e cira të rëgonë se si njërzit janë në sfidhme dhe dbeten, a du da zbatojnë pa prekshëmërinë e Ligjive Zotit ose jo. Dhe Ademja Havaja a.s. nuk e respektuan Ligjin e Zotit dhe vuajten pasojat që ishte ngrënje nga pema endaluar. Kështu dhe njërzimi, a du da respektoj Ligjin e Zotit por mos të aprekur harami, por mos të rënë në haram, si që është korupcion e dhe rëshfeti, apo do të bjerë në të dhe do të vuaj pasojat e ti. Rushfeti është një për gjinafeve të mëdha. është një për gjinafeve të mëdha sepse tjetarët e kanë klasifikuar si dhe tjilë, por sepse Allah u Gjeleshan u e ka qënë qësit dhe tjilë. Allah u Gjeleshan u e thotë në Kurën, o le atë kulu e mua le kumbejnë e kumbil batili. O njërës, mos jameni pasurin njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë. Mos jameni njëri tjetrit pasurin në mënyrë të padrejtë. وتدلو بها للحكام لتاكلوا فريق من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون. dhe me kto pasuri pa cila as lloj pasuris se Johani në mënyrë të haram ose dhe në mënyrë të ndaluar thot të bleni gjykatësit ti bleni pushtetarët për të marrë me padrejsi në mënyrë mëkatare një pjesë të pasurisë të njerëzve që ju nuk e takon. Nehi ndalin nga Allahu xhishama. E kjo do thot që rëshfeti është haram. Pashtu profetis salallahu alaihi sallam, në një hadith të ti i thot, që trasmetohet nga Abdullah bin Amr, la në Resulullahi salallahu alaihi sallam, e rraish e lëmur tëshi, po fil hadith e rraish. Për cilën nga një nga sahabet të profetis salallahu alaihi sallam, i cili thot se i dërguar e allaut, profeti i zotit, profeti mëj mirë dhe i fundit i këti njërzimi, e kamalkuar, atë njerëj që jep rrushfet dhe atë që merr madje në një hadith tjetër e profetit sallallahu alajhi wa sallam, ai që është ndërmjetës në ndërmjetë mes të këtyre të dyve. Tre njerëz janë mallkuar për atë për rrushfetin. Ai që e merr, ai që e jep dhe ai që është ndërmjetës në ndërmjetë mes të këtyre të dyve. Dhe mallkimi do të thotë që ky gjuna është për gjunafeve të mëdha. Në dyshë profeti sallallahu alajhi wa sallam nuk i mallkon njerëzit as Allahu xhe shenu për gjunahet vogla. Po ashtu, përcillet nga profeti sallallahu alejhi wasallam se një herë ai kishte dërguar një person që të mbiste zakatin. Të mbiste detyrimin që besimtari ka ndaj shtetit dhe që shteti ka ndaj qytetarëve të tij. Nevojtar. Dhe kur ai u pye, i tha: "O i dërguari i Allahut, pasuri të cilën kam sjell i përket Asa që unë kam ledhru, shtetit Ndërse kjo pjesa tjetër, më përket mua Më është dhënë dhurati, tha Atëheri dërgurë, Allahus sallallahu sallam U mërzit Dhe mbasim blodhe njërzit Dhe mbajti atyre hytbe, u tha Ma bale amelin Arsillu hu li gjemmi le amual Thumme ja atimi u e kul Hadha lëkum Wa hadha uhudia li Si bëth halë i thot Me një punonjës një administrator të shtetit, njëri cili është i punësuar dhe me rogë për atë punë, e dërgoj që të krye një funksion, një dëtyrë, për cilë normalisht me rogë, dhe thotë, dhe kërvinë dhe thotë, që kjo i përket juve, pa i përket shtetit dëtyrim që kam, ndërsa kjo është dhuratë që mua ma kanë dhëmë. E felat gjeles e fi bejti e bihi o mihi, fejendur helio hë dalehu, pëse nuk qëndroj në shtëpinë e tij, në shtëpinë e atit të të mështë, dhe të shikonte nëse do të mund të jete dikush një dhuratë apo jo. Kjo është një nga forma e rrushfetit. Kjo është një formë të nga format e korrupsionit. Ne nga këto nxjerrim ajo që thon dietarët, që korrupsion apo rrushfet. Ësht ajo gjë që jepet si dhuratë, si dhuratë shpërbimi në kompensim në kompesim, të diçkaje që është detyr për të bërë. Kongretish, në rast e ti kërkon një drejtë të dënde, dhe a i të këtë cili ti e kërkon, e ka bërë detyr të japjate, që ofët kjo detyr morale, që ofët kjo detyr ligjore, shka kësa e shi dërturuar në administratin që punon, dhe paguat për të qëta japjate, dhe ti je përë shpet për të marë pikërisht të drejt, dhe a i e merë këtë sidoratë, pa ti e pat i sudurat për një drejt, të drejtë që ti e meriton ta japësh, kjo është rrushfeti. Shumë për njerëzve rrushfeti i quajnë dhuratë. Më bëri një nder thot, kështu që do t'i jap. Subhanallahu. Nga pasuria e ti, e babait tënd dhe e nënës tënde të dha, apo të dha nga pasuria e shtetit. Nga e drejta që të takonte të dha, apo të dha diçka nga mirësia e ti dhe bujarija e ti, të dha nga diçka që ti e meritoje. Nuk të dha nga xhepi i ti. Fakti që i njëri i t'il është zhvën në një pozitë t'il, nuk do të thot që a i ka të drejt të bëjë si të dojnë. A e shë detyruar të respektojnë regullot dhe kriteret. Dhe për këtë nuk ka nevoj të marrë dhurata. Nuk ka nevoj për detyru në të marrë dhurat. Shdoj gjithë që merë për detyru në dhurat për detyru në, a është rrëshfet. A është rrëshfet dhe është Njërës të tjilë janë nga shenjët e kiametit. Sepse profetit sallallahu alesallem thot në një hadith të ti, i dhadu e lë eman e fënta dhe rësa, kur të humbasi amaneti, ku njërësit mos kënë besë, mos të mbajnë amanetin, atëherë për të kiametin. Fëkile kefi dhaja u haja Rasulullah, ojë dërgurë Allahut, si humbet amaneti, përsi njërësit e humbasi në amanetin besë, nuk e mbajnë amanetin besën, Kale i da usni dhe lë emur i la gajre ehli. Kur qështjet, punët, detyrat, funksionit, u je përëndorë njërzëve që nuk të takojnë. Njërzëve të pamoralshëm, të cilën të janë të gatshëm dhe të priru për të korruptuar. Për të marrë rrushfet. Për fatë keqë dhe shqoqëria jonë vua në i masë të marrë dhe për më stën të gjithë, sepse nuk është e vërtet që vua në të gjithë, nga korruptionin dhe nga rushfeti. Shdojgje funksionohen në mitmare, me nepotizëm, me krushi e mërvlazëri e me njësi. Dhe nuk funksionohen në me mëritë, dhe në rrasë se du t'i hape dera rrëshfetit në formën e dhuratës, atëherë njërës du të vuaj në të që ka vuaj në dhe sotë. Në rrasë se du një kuptoni dhe të shikoni një nga elementet të rëgues, se si një shëqëri vuaj nga padrësia, ma djë dhe nga vërfria, dhe nga zullumi shikoni se sa është i përhapur në këtë vend dhe në këtë shoqëri rrushfeti i korrupsionit. Rushfeti i korrupsionit në shoqërinë tonë është i përhapur nëpër masa galopante. Ajt sa është bër i paparballushëm, është bër normal për njerëzit. Është bër normal për njerëzit saqë njerëzit mendojnë se nuk mund shorohet kurr. Nuk mund shorohet kurr. Për shkak të përhapisë së tij, aq të madhe. I dërguar Allahu sallallahu alejhi wasallam një hadith tjetër që përcillet nga Ebu Umame radhiyallahu an saut. Ka lam shafa li akhihi shafatan fa uhdi lahu hedijeten aleiha fa qabilaha faqad ata baban adhim min bab al-riba. Ai person thotë, që ndërmjetson për vllajin e tij. Ndërmjetson për vllajin e tij. Për diçka të hajrit, për diçka të mirë. Dhe Më erdhura pikërisht për këtë gjë. E vetëm se ka hapur një portë për portat e rribas, kamatos. Subhanallahu. Profeti i dërguar Allahu subhane ve selam e ka krahasuar rryshfetin në këtë rast me rribën, apo me kamatën. Dhe kamata, si e dini, siç thot Allahu në Kur'an, është harbi me Allahu subhanahu teala. Luftë me Allahun xhelashanuh. Pra o njeri, tiçi je për rryshfet edhe ti që e merë rëshvet, vetëm që ke hapur një derë dhe një port, në cilën të ke hyur në luft me Zotin Gjeleshanu. Kush dodo në të prej nesh që të hap të një derë të tilë? Kush dodo në të prej nesh që të sfidon të Allahun Gjeleshanu hu duke rënë një gjunaft të tilë? Vësoj asë njëri prej nesh, por njëri u është kapimtarë dhe harruës. Ka një pjesë e njërzve që thotë, rrushveti është lubrifikant i shqeqërisë. Nuk funksionon shqeqëria në granajët, në rastet e nuk e për rrushvetë, po nuk i dhe policit, nuk të alëshon makinën, po nuk i dhe rojës këtë dira, nuk të fut në institucionë brënda, po nuk i dhe drejtorit, nuk të fut në punë, po nuk i dhe kërëtarit partis, nuk të bën deputet. është lubrifikant i shqeqërisë, funksionon shqeqëria në përmjet kë Kyun te ke ngranazhat? Po, është vërtet. Ky është lubrifikanti i ndyr që funksionon te një shoqëri qi që ka ngranazhe të ndryshkura. Një shoqëri e kalbur, një shoqëri e kalbur e ndryshkur funksionon ky lloj lubrifikanti. Rusi mollahun xaleshanuhu mos ta bëj për e atyre që përfitojmë zemrimin e tij. Wa kulmatasmeun astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru in huwa al-gafurur rahim. Alhamdullahi wahde, was salatu, was salamu, alem me la nebi e bada. Falendërimi, lavdërimi përket Allahu Gjeleshanu hu, që është zotë u një vetën dhe adhuruar u një vetën, vështë të cilit nuk kemi zotë dhe të adhuruar tjetër. Pa aqja dhe bekimet, që ofshën për Muhammedin, salallahu alaihu salem, i cili është profetit i fundit, mështë të cilit nuk venë profet tjetër. Thonë, se një nga arsyet e cila e motivon korupcion e rrëshvetin, është varfri. Njëzit janë varfër. Këshu që a i roja, apo a i polici, apo a i funksionari që merë një rrëshvet, merë sepse do për bukën e gojës, për të rritur fëmijë, sepse nuk i delën roga. Dhe kjo nuk është rrëshvet, thonë. Kursa i që merë miliona, ministri, dejtore, drejtori, a i është rëshvet. Subhanallah, edhepse vesë i është i njëjtë. Dalon vetëm shifra. Harën të njërës që në nërës se do të ndushoj edhe roja, do të vje drejtori dhe dojtori do të vje roj, po të njëtë, njëtë njëtë do të bënda. Vesi nuk i ndahet njëriut. Si e i që e me rëshvetin për buk në gojës, si e i që e me rëshvetin për Rëshveti është së mundje. Dhe është që jo pema që ka rënjë të thella. Dhe nuk lërgojë dhe nuk shërojët duke i prerë degët e sajë. Shumë prej ushë kush ka jetuar në fshat e di se pot akrasit është pema në ajo nuk thahet. Por degët e sajë dalin për sëri. Shodha korupcion e dhe rëshveti. Dhe duhet shkullur më rënjë në mënyrë që mështë përhapet në shëqëri. Edhe pse kjo është e pamundur por njeriu duhet të përpiqet të bëjë atë që është sa më tepër e mundur. Në mënyrë që ta ulë dhe ta pakësoj të smundit shoqërisë. Nuk mundet një smundit shoqërisë njerëzore të shërohet dhe të mjekohet me diçka e cila e shton atë edhe më tepër. Varfërin nuk e rregullon dhe nuk e ndrej qu rushfjetja së korrupsionit. Ti nuk e nxjer dot nga vërfrija të nuk ja siguron dhëtë bukën e gojës, pëse ti jep ati një pasuri haram, një pesë cilë leksh apo një njëmi leksh. Jo, për kundrës diti e futatë në gjuna, edhe edukonatë në gjuna, dhe pejga me i s.a.s.m. thot, kullu lahmin nubit e minel haram, f, o u minë sohtë, thë nara aulabihi, zdo pjesë e trupit, Zdo të sopë mishje trupit që shritur me pasuri haram, zjari i gjehenimit më spajt dhe të kapat pjesë. Zjari i gjehenimit më spajt dhe të kapat pjesë. Një pjesë e njërës dhe thonë, po unë jam i dëtyruar, sepse në ndryshe nuk marë hakun tim të drejtën time. Dhe kemi dëgjuar që djetarë dhe hëgjelarët kanë thënë që lejojt rrëshfetja po korupcioni, kur ti ke hakun të tënë, ta kanë marë dikush, nuk e mërë do të ndryshe Aj gjykatës, aj drejtori, aj mjeku, kur ti i smur, nuk t'ajep hakun tënd, që ti e ke, vetëm se duke i dhën rrushfet atij. Dhe kjo ka thënë të lejohet, sepse njeriu është, është në hall, është në domosdoshmëri. Po, në raste të tilla lejohet. Por kjo lejim është tamam se është prera që ne themi, kur ske pulën, do të harxsorr. Kjo nuk do të thotë që xora është halal. Kjo nuk do të thotë që harami është halal. Por është i kufizuar në masë të caktuar. Është të kufizuar para saj ta ndalësh nga halli i nencikletit, por jo të kthehet në një sistem i jetë, por jo të kthehet në një mentalitet njerëzor që përshkruan njerëzit nga një i pari deri tek i fundit. Pamendoni një njeri, një fëmijë në shkollë, i cili shkon në shkollë dhe e di që do të marr notë të mira edhe sikur mos mësoj, pse? Sepse i ati i ti tij ose ema ati do t'i paguajnë rrushfet mësuesit që dal me notë mirë. Ose për të kaluar nga klasa. Çfarë mendoni se shoqëria arritet të edukohet në këtë mënyrë? Pra rrushfjet dhe korrupsioni i shoqërisë nuk shq, nuk rregullohet dhe nuk shërohet duke i prerë apo duke zënësuar njerëzit. Por është një proces i gjatë që nis me edukimin e njerëzve. Nis me edukimin e fëmijëve. Nisë me edukimin vetë vetës Pra në fund të fundit o njëri Ti je në sfid Me vetë vetën tënde Pa e ligjeve të Allahu Gjeleshanu Nëse du të i përmbahesh atyre Ose nuk du të i përmbahesh atyre Shqyëria jo nështë një shqyëri klanore Te i mase Edhe kjo ishtu njërzit Të mos i respektojnë ligjet Edhe regulat Në piesë më të manë të tyre E për më tepër funksionojnë miqësirat. Dikur funksiononin miqësirat, por sot përveç miqësisëve nuk mjafton miësia. Duhet leku. Dhe kjo i hap rrugën mungesës së meritokracisë. Pa nuk funksionojnë gjërat në bazë të meritës, nuk e marrin njerëzit që meritojnë, por e marrin njerëzit që kanë mundsi. Dhe kjo natyrisht i hap një dyer, një derë për dyerve të zullumit, të padrejtësisë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë e dhullë më dhullu matu jo më lëkijame. Padresia është erësira në ditën e kametit. E lusë me Allah në gjelëshanu, për të gjithë ne këjemi këtu, që mos në zhysë në asë një për këtyra orësirave, dhe mos në përfshinë në zëmrimin e ti. Në rrë besimtar, sot është ditë gjuma, ditë feste për besimtarët, dhe një ditë veçantë, ku qohenë salavat për Muhammedin s.a.s. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhura the thotun Quran Inna Allaha wa malaikatehu yusalluna ale nnabi ya ayuha alladhina amanu sallu wasallimu alayhi taslima Allahu subhanahu wa ta'ala dhe malaikate di bien salavat per Muhamedit sallallahu alaihi wasalam ndaj të ndëruar besimtar bini salavat per Muhamedit sallallahu alaihi wasalam sepse ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasalam men sallalayhi salatan wahidan sallallahu alayhi beshara kush bie nje salavat kush më çon nje salavat kush bën nje salavat per mua الله جل شان هو بن ذي صلواته برته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالم حميد مجيد ان الله امر بالعدل واللسان وايتاء الذربه وينها عن الفاشاء والمنكر والبغ يذكركم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله لا ila illa allah la ila illa allah muhammadun rasul allah muhammadun rasul allah